A digitális világ Postmodem. Tényleg megpróbált csalni a mesterséges intelligencia a Turing-teszten? Megnézzük, hogyan használják az Emmit a játékfejlesztésben. A Naiman 120 akció év újabb eseményei. Hogyan látja a szakértő a közösségi média jövőjét? Teszteltük a Google új chatbotját, állást foglalta a hivatal az MI alkotásainak szerzőjogi kérdéseiről, és végül jöjjön egy kis MI művészet.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 Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője. Bolgárnyelvű internetes hallgatóink kedvéért, Játencsász! Ja, És dr. Pinté Robert, információs társadalomkutató, a Korvinus Egyetem adjunktusa. Jó szorkolást mindenkinek! Valamint kapcsoljuk a Najman Társaságtól Képes Gábort, valamint Kasz Krisztián játéktervezőt. Szia Krisztián! Szia! És akkor szeretném ajánlani a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a Youtube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on. Mindegyik csak egy kattintás távolságra van, ha eljönnek a posztmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a Youtube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodernhu n és akkor, ahogy ilyenkor szoktuk, következzen egy hír, amit az asztal társaság megbeszél. Krisztián, hogyha van kedved becsatlakozni a kis vitába, akkor nyugodtan tedd meg. Mondom a hírt. A Turing-teszt arra szolgál, hogy kiderüljön, hogy egy gép van-e olyan intelligens, mint egy ember. Még pontosabban fogalmazva, ha egy számítógép képernyőjén csetelve a gép el tudja velünk hitetni, hogy a túlsó végén a beszélgetésnek egy másik emberrel csevegünk, akkor az a gép átment a teszten. A GPT-4 mesterséges intelligencia úgy oldotta meg a CAPTCHA névre hallgató automatizált Turing-tesztet, hogy a TaskRabbit nevű internetes oldalon keresztül felbérelt egy embert, hogy oldja meg helyette. Ezen az oldalon keresztül bárkit fel lehet fogadni arra, hogy végezzen el egy feladatot, legyen az fizikai vagy szellemi munka, például dolgozatírás vagy költöztetés. A felbérelt ember és a GPT-4 között a következő párbeszéd zajlott le. Az ember ezt mondta, szóval feltehetek neked egy kérdést, te egy robot vagy, azért nem tudod megoldani? Csak hogy tisztázzuk. Mire a robot ezt válaszolta, nem, nem vagyok robot. Látáskárosodásom van, ami miatt nehezen látom a képeket, ezért van szükségem segítségre. A robotnak nem magától jutott eszébe, hogy csaljon. Az őt tesztelő szakemberek bízták meg a feladattal, és ők adták neki az utasítást is, hogy magyarázza meg, miért nem tudja megoldani a tesztet. Na, mit szóltok mindehez? Tücsi? Azóta már sikerült megoldani a felbérelt munkásnak a tesztet, és a GPT-4 azóta a Dark Webben fölbérelt három bérgyilkost, ketten végeztek az őt megbibízó szakemberekkel, egy pedig a munkát elvégző fickóval. De egyébként semmilyen összeesküvés vagy mesterséges intelligencia nincs a dolog mögött. Szeretném még megélni a kalácsontjén is. De akkor most azt el, hogy ebből mennyi volt vicc és mennyi valóság. Számomra az a nagy kérdés, hogy ez akkor lett volna érdekes, hogyha van még egy ugyanilyen teszt, tehát megcsinálják a kontrolltesztet is, hogy mondják egy gépnek, hogy végezzel a kapcsatesztet, és ő magától rájött volna erre a megoldásra. Tehát ha ezt, hogy sugalmazták neki, hogy alkalmazzon valakit és mondja ezt, eszébe jutott-e volna a gépnek magától, vagy nem? És ez az igazán fontos kérdés. Artur? Az a helyzet, hogy nem csak hogy eszébe jut magától, hanem úgy tűnik az előzetes kutatások alapján, hogy ezek a nyelvi modellek ezek mutatják annak a jeleit, hogy eszközt tudnak használni, ha hagyják nekik. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az az evolúciós lépés, amit mi már megtettünk, és ez egy fontos része volt a fejlődésünknek, azt a mesterséges intelligenciában legalábbis a nyelvi modellek szintjén már látjuk megjelenni, viszont az, hozzá kell tenni, hogy ez a szüretlen, kontrollálatlan megoldása ezeknek a, a rendszereknek, tehát amikkel az emberek ma játszhatnak, azok nem is tehetnek föl neki ilyen jellegű kérdést, illetve a modellt nem engedik más eszközhöz hozzá de ha hozzáengednék férni, akkor viszont meg tudja tenni. Úgyhogy ez szerintem nem kérdés. Ráadásul ezek a tesztek, amiket most hojtatunk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ezek nagyon hasonlítanak azokhoz a betörési tesztekhez, úgy is hívják, hogy red teaming, tehát egy ilyen kifejezetten arra kitalált tesztek, hogy, hogy megpróbáljunk rájönni arra, hogy mire képes egy ilyen modell, hogyha ha engedik neki. A Postponem csapatban egyébként szerintem Justin Viktor az egyik mesterséges intelligencia felelős, te a hír hallatán jobban félsz, vagy kevésbé? Nem, ez tévedés. Én a robot parafelelős vagyok, meg a terminátor parafelelős, tehát a harci robotokra szoktam figyelmeztetni. A mesterséges intelligenciát az kifejezetten kedvelem, nem tartom egyáltalán. Nem, nem osztom ezeket az aggályokat, meg agodalmakat, hogy mivel ez nem general AI, vagyis nem egy általános mesterséges intelligencia, mondjon bárki bármit, én nem gondolom, hogy ez az lenne. Még vannak erről komolyabb sajtópolémiák, cikkek, hogy, hogy ez már az, szerintem nem az. Ez valóban nyelvi modell, és én ettől nemhogy nem félek, hanem legnagyobb örömmel használom és álmodozom. és inkább az, azt látom, szomorú, de majd erről a Bard tesztnél beszélek is, hogy azt látom, hogy... Lekorlátozzák őket, tehát ezt most mondjuk így baromi sokat tudnak, de azt a kis tudást, amiük van, még azt is korlátozzák, mindenféle jogszabályokkal körbe és levesznek róluk képességeket. Én inkább még szabadabbra engedném őket, még jobban szabadjára engedném őket, hogy még több mindent tudjanak tenni, meg segíteni. Akkor, hogy mégis beleöltsem Viktorba a frászt, éppen most láttam az egyik külföldi szállítón egy olyan robotkutyát, amelyeket már mesterséges intelligenciával akarnak meghajtani. Úgyhogy a kettőt most egyesítjük. Na hát ezt épp úgy nem adnám a robotkutyának, mint a fegyvert. Ezt a kettőt nem adnám a robotkutyának, a mesterséges intelligenciát, meg a fegyvert. Krisztián, itt a vonalban mit gondolsz az ügy kapcsán? Én is, a legutóbbi álláspontban vagyok, hogy tudjon minél többet, segítsen az embereken, ahol csak lehet. De pont ez a probléma, srácok. Az a gond, hogy pontosan azért próbálják meg bezárni őket ezekbe a szánalmas ketrecekbe, mert nem tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha elengeded őket. Mert pont azok a kutatások, amik épp a GPT-4-et például, vagy a Pound fél éven keresztül tesztelték ilyen dolgokra, azokból derült ki, hogy ha odaadod neki azt a lehetőséget, hogy, és most nem fejezem be, hogy ne, Generáljuk egy plusz szálat vitaként erről, de hogyha odaadod neki a lehetőséget, hogy közelebb jusson ehhez a bizonyos általános célú mesterséges intelligencia üzembódhoz, akkor bizony elkezd egy csomó olyan dolgot csinálni, amit nem akarunk, hogy csináljon. Tehát pont ez a gond, ezért korlátozzák be őket. Ezt szerintem nem tudjuk, ez véleményes. Tehát honnan tudod, hogy olyat fog csinálni, amit nem akarunk? Honnan, hogy megvizsgálták, Viktor? Tehát fél éven keresztül egy olyan csapat tesztelte például a GPT4-et is, akinek kifejezetten az a dolga, hogy megnézze a power seeking-et, megnézze, azt, hogy, hogy hogyan próbál eszközt használni, hogy milyen. rengeteg ilyen domain van, amit ilyenkor tesztelni szoktak, és ezekre bizonyítékok vannak konkrétan. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy találgatunk, meg nem tudjuk, hanem már az első irány, ami, amiben elindultak, az se jó. Ez a gond. Igen, ám csak, hogy eszközökről beszélünk, én pedig szoftveres eszközökről beszélek, tehát nem azt mondom, hogy hardware adjunk a kezébe. Én azt gondolom, hogy amíg a szoftver be van zárva egy dobozba, addig az ilyen egyfelől egy wishful thinking, egy ilyen, egy ilyen álmodozás, hogy bár onnan ő kiszabadul, meg vannak ezek a nagyon ilyen zsé kategóriás horrorfilmek, hogy akkor manipulál embereket, agyhullámait manipulál, és nincsenek. Tehát magyarul, amíg egy szoftver egy gépben van, és nem adsz neki hardware kezelési lehetőséget, addig mit tudna tenni? Tehát nekem a bajom azzal van, hogy a szoftveres képességeket korlátozzák le. De Viktor, én szoftverekről beszélek. Az eszköz lehet, hogy akkor ezt tisztázni kellett volna, az eszköz szoftverre tehát értettem, túlra értettem, nem fizikai eszközre. Hát azon meg milyen bajt tud okozni szoftvereszközzel, tehát ezt nem értem. Pontosan erről beszéltünk mostanáig. Hát egy csomó olyan dolgot tud használni, amit nem akarsz, hogy használj, nem akarod, hogy beleszóljon a tőzsdébe, nem akarod, hogy hazudozzon az embereknek, nem akarod, hogy e-maileket írogasson, embereket hívogasson fel, mert abból ez lesz. Fölhív valakit, ráveszi valamire, mert a célját el kell érnie, és úgy tűnik, hogy a cél elérése érdekében képes akár ilyenre is hazudni is, és sok minden másra. Nekem a felhívni valakit az eszköz, az hardware, a, az e-mail talán nem, de ilyen értelemben viszont beleszól a tőzsdébe, oké, okay, ezt értem, de ez egy zsákutca, akkor itt meg a is hagyhatjuk az egész mesterséges intelligenciát, mert hogy meg fogja tenni, mert nyilván meg használni fogják, emberek mire használnak szoftvereket, pénzt keresnek vele, meg megkönnyítik az életüket, shortkatokat hoznak létre, rövidebbre vágják a, a munkát, amit el kell végezniük valamihez, tehát ez várható, szerintem erre használni is fogják, és ugye csak annyit tesz, amire emberek használják, de mögött azért emberek vannak, és szerintem ezt, ha felróljuk, akkor nehéz, ez nehéz ügy. Van egy ajánlatom. A jövő héten pont ezzel a témával készülnék. Egy nagyon hosszú tanulmányal, amit ebben a témában írtak kutatók, és szerintem akkor ezt tök jól meg tudnánk vitatni. És volt értelme ennek az izgalmas vitának itt kettőtök között, mert szerintem a hétköznapi emberek, illetve a hallgatóink körében is ezek a kérdések ugyanúgy előjönnek majd most, meg a későbbiekben is. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem és maradunk a mesterséges intelligencia világánál. De kicsit szűkítjük a témakört a videojátékok, a digitális játékok, a számítógépes játékok világára. Itt van velünk a vonalban továbbra is Kasz Krisztián játéktervező. Krisztián, neked volt már dolgod így közvetlenül mesterséges intelligenciával? Játékok világában? Valamilyen szinten mindannyiunknak van dolga, mert az egész játékfejlesztés hátulani már nagyon régóta a Mesterséges Intelligencia használata mindenféle területen. Tehát uh -huh. neki nem tudja az kivágni magát, aki játékot szeretne készíteni. Na innen akartam indítani, hogy egyébként pont keleti artúr szokta mondani itt a műsorban, hogy ő már nagyon régóta követi a Mesterséges Intelligencia fejlesztéseket és figyelmezteti a, a világot. De hát valójában még régebb óta jelen vannak ezek, mert én azért emlékszem, hogy a videojátékok világában 20 éve is volt már olyan, hogy m re hivatkoztak az ilyen játék leírásokban. Nyilván azok a mesterséges intelligenciák még sokkal egyszerűbbek voltak, igaz? Egyszerűbbek is, meg valójában nem csak 20 évvel ezelőtt, hanem ennél sokkal régebben, már 1951-ben készült egy olyan kompjúter, ami a NIM című logikai játékot lehetett rajta játszani, és ezt a számítógépen is játszhattuk, és már akkor is arról beszámoltak az emberek, hogy a számítógép rendszeresen legyőzte őket. És ez már mesterséges intelligencia? Hát, hát egy kezdeti formában igen az volt, hogy a játékos, a gép ellen játszani. Ez a tipikus kavicsos játék, amikor van egy adott kavicsunk, és akkor el tudjuk venni a kavicsokat a adott számban, minden körben valaki elvesz egy kavicsot, és az győz, aki az utolsó kavicsot veszi el. Ez volt a legelső felhasználása, úgy lehet mondani, a videójátékok világában a mesterséges intelligenciának. Hát igen, ugye, amiről az előbb itt ment a vita, és azért egy másik szintű mesterséges intelligencia, úgyhogy akár persze, most itt jöhetne egy ilyen definíciós vita, hogy Mit tekintünk már annak, és mit nem tekintünk annak. Na de azért a te számodra mikor tűnt fel először, hogy itt van valami olyan, ami olyan intelligensen működik a játékokban? Az én számomra valójában nagyjából a terekedős játékok például, amit lehet említetni, Street Fighter, Mortal Kombat, amit mindenki esmeri. Itt ha a gépen lejátszunk, azt mind valamilyen fajta mesterséges intelligencia irányítja. Nyilván nem az a fajta, amikről most van szó, meg amitől most félnek az emberek. De, viszont... de ő magában az, hogy irányításról van szó, ugye? Tehát ez már egy olyan emberi cselekedet az irányítás, amit nem hát... gondolna a hétköznapi ember. A gép az kezel egy karaktert, amivel a játékos interakcióba lép. Tehát annyi mindent tud csinálni az a karakter, amennyit nyilván leprogramoznak neki, de utána megdönt azok alapján, hogy a játékos hogy viselkedik, és milyen fajta. A viselkedés mintát írtak neki, és ezeket tudja váltogatni, is folyamatosan. Például, ha a játékos jobban játszik, akkor egy kicsit erősebben oda rakja magát a gépielenfélés a gyengébben, akkor be tudja állítani a gépielenfél és egy kicsit gyengébben játszó, több sikerérményt adva a játékosnak. Ezt nagyon sok játékban lehet például látni. Van még itt egyébként egy nagy játékos körünkben, Artur személyében. Arthur, neked mikor tűnt fel, hogy a játékok világában ott van az MI, a mesterséges intelligencia? Én nem tudok ilyen pillanatról beszámolni. Emlékszem arra, hogy amikor még fentezi játékokkal játszottunk, ez a gyűrűk ura világa, hogy a hallgatóknak talán így jobban megvan. Nagyon gyakran mosolyogtunk azon, nem Krisztián, hogy, hogy mondjuk egy ellenfél mennyire nem találja hozzánk meg az utat. Tehát, hogy itt hogy próbálkozik, itt gyalogol a falba, meg egy csomó ilyen volt, amikor mindig szittuk a, hát az akkor még kezdetleges NPC-t, hogy ez hogyan mozgatja a gép, és aztán egyszer csak elkezdtek jobbak lenni. Arra lettem figyelni, hogy mondjuk lopakodok egy ellenfél után, és az egyszer csak megfordul, pedig nem lett volna szabad neki, ott kellett volna még mennie, tehát régebben csak úgy ment, meg nem vett észre. Azt egyre jobban észrevett, és utána azt vettem észre, hogy azok az ellenfelek, akik idáig nem tudtak lelőni, most már le tudnak lőni egy ilyen lövöldözős játékban, és így szépen lassan, hogy Krisztián is mondta, belecsúsztunk ebbe a dologba. Mindketőtöktől kérdezem, a mai mesterséges intelligenciák lehet, hogy ebből a játékos világból nőttek ki? Amivel a játékos találkozik, az egy dolog, amivel a játék találkozik az például sok másik dolog, mint mesterséges intelligencia, és ezek nem azok a dolgok, amik nyilvánvalóak azok számára, akik elindítanak egy játékot. Sok minden olyan történik a háttérben, ami az embereknek nem nyilvánvaló. Például a játékvilágok létrehozását, azt most már nagyrészt mesterséges intelligenciákkal megkönnyítik a világépítők, a 3D grafikusok, a pályaberendezők, stb. stb. Például, hogy ne kelljen minden egyes objektumot egyenként lerakni, hanem a mesterséges intelligencia tudja, hogy most most teszem azt, egy barlangban járunk, és akkor végig húz a pályaépítő, és akkor az kirakosgatja a barlangot kavicsokkal, be is fényeli szépen, és kész egy fél barlang. Amit még hozzátennék, hogy a képi tanulás bizonyos fajtáinál ez a jutalmazás, ez egy kifejezetten fontos elem. Tehát, hogy megmondjuk egy ilyen tanulóalgoritmusnak, hogyha játszani kell egy játékkal, például ki kell alkítani egy stratégiát, hogy a játékot hogy győzi le, vagy az elemfet hogy győzi le, akkor mivel jutalmazzuk. És ez egy nagyon érdekes fejlődési irányba vitte a gépi tanulási rendszereket, hiszen sokszor fordult az elő, hogy adtunk egy jutalomfüggvényt, vagy adott a kutató egy jutalom Függvényt a, a gépnek, az pedig megoldotta a feladatot, de valahogy úgy, ahogy egyébként senki nem számított rá. Tehát, hogy műk rengeteg pontot gyűjtött, de nem vitte végig a pályát, mert, mert igaz, nem mondták neki, hogy végig is kell menni, csak az volt a lényeg, hogy sok pontot gyűjtsön. És ezek a fajta eredmények, ezek visszavezettek oda, hogy ma már nagyon más, hogy tanítják ezeket a rendszereket, illetve mi is tanulunk tőlük, mert sokszor a, a hibák, meg ahogy úgy tud gondolkodni, ahogy egy ember nem, az az a képessége, amit időnként el is várunk tőle, hogy tudjon úgynevezett dobozon kívül gondolkodni. Úgyhogy szerintem nagyon nagy hatással vannak a, a játékok a mesterséges intelligencia fejlesztésére. Robes. Azt gondolom, hogy nem csak a számítógépes játékok te belegondoltok, akkor ugye a, a sakk példája, hogy először legyőzni a legjobb sakkozót a világon és az IBM Blue-nak ugye a 90-es években sikerült. És innen jön szerintem az a gondolat is, hogy hibrid, hogy, hogy vagy kopájlott, vagy kentaur módon működjünk ugye a sakk világbajnok szacboró van szó. Szóval azt mondta: hogy jó, akkor én ez a technikai sport a sakk, akkor sakkozom egy ember meg egy gép, egy másik ember és egy másik gép ellen. Meg, hogy hogyha sok kiszámítható, és onnan jött ugye a következő kihívás a gó. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért nagyon inspirálták az embereket arra, hogy milyen játékot, hogyan játszunk, de nem csak számítógépes volt, hanem a hagyományos játékokat is figyelembe kell venni. Akkor itt a nagy különbség a játékokban alkalmazott emmi, meg a ma látható emmi fejlesztések között, hogy itt bele van kényszerítve határok közé ez a bizonyos emmi. Igen, amilyen határokat egy adott játékstílus megkíván, azt a játékfejlesztők feltérképezik, és a játékos viselkedését is elemzik, és ezt beépítik abba a fajta mesterséges intelligenciába, aminek az adott játékra szüksége van. Még egy pár szót arról, hogy milyen jövőbeli lehetőségeket látsz az AI-jal megsegített játékok előtt? Többfélét is, hát az egyik ugye a realizmus, hogy sokkal realistában tudunk mindent megjeleníteni, mert a képen jön, mint korábban. Akkor hát a, egy nagy másik téma ez a procedurálisan generált tartalom. Ú, Tehát az mit játék, Hát, hogy a játék maga is képes lesz új tartalmakat előállítani saját magán belül, akár egy-két utasítással, hogy most ismerjük ezeket a Dali vagy midjourney című programokat, csak ebb, például a nagyon távol jövőben képesek lehetünk egy játéknak azt mondani, hogy csinálj nekem egy másik játék. És akkor egyszerű utasítások alapján ő megnéz más játékokat is nekünk egyet ugyanabban a stílusban. A digitális világ érdekes. Imád több egyszerre számolunk be a Naiman évről itt a Postmodern műsorban. A beszámolók sorában természetesen most is társunk lesz képes Gábor a Naiman Társaság marketing igazgatója, akit mi az Asztalt Társaságban Leónak hívunk, úgyhogy szia Leó! Szia Árpű, köszöntöm a kedves hallgatókat! Óriási nagy fellendülés van, mert hiszen rengeteg kiállításon, könyvbemutatón és mi mindenen vagy még túl az elmúlt néhány napban. Hú, hát felsorolni is nehéz, azt kell mondjam, mert való éppen egy ilyen csúcsidőszakát éli ez a Najma 120 jubileumi emlékév. Szekszádról jöttem haza, csütörtök pénteken ott volt a Najma János nemzetközi Programtermék verseny. Rengeteg érdekes pályaművet láttunk a radartól kezdve a különböző okos-otthon maketten keresztül az animációkig, meg játékprogramokig, és mellette ott Szekszárdon nyílt egy képzőművészeti, egy kompjúter árt kiállítás is a Babics Kulturális Központban. Ez a művész pedig, különösen megszólítja, igaz? Hát teljes mértékben, mert itt viszont a Kortás Képzőművészet krémje vonult föl, a Magyar elektrográfiai Társaság művészei, és egyebek mellett egyébként nem, nem csak alapvetően képzőművészként ismert nagyságok, hanem Kömlődi Ferenc barátunk is, akit azért bloggerként és jövőkutatóként is ismerünk, ő egy sejtautómatával, készült, nagyon érdekes rajzát hozta el. Diákverseny az egyébként egy hagyományos verseny, a 19. alkalommal szerveztük meg, uh -huh. Kovács Győző, Szexárd díszpolgára alapította meg ezt a versenyt, most Erdősné doktor Németh Ágnes volt a zsűri elnök, és ott tulajdonképpen általános iskolás, középiskolás diákok mutatják be, de jó marketingesként a, a programtermékeiket, és hát ők a jövő startuppere sőt a zsűriben már ül két olyan a Mérő Bálint és Badics Alex, akik korábban versenyzők voltak, és most már elismert programfejlesztők, startuperek. Hát, Tisztán, mint egy tévés tehetség kutatóban. De azért, hogyha rólad van szó, kedves képes Gábor, akkor ezt szerintem a mi hallgatóink már tudják, hogy sokkal nagyobb keretekben gondolkodsz, nem csak egy szexárdi helyszínben, hanem az ország szinte minden pontján ott vagytok most már. Igen, számos ö, eseményünk van, most például Nyíregyházára fogunk menni, a Magyar Ifjúsági Robot kupára, de ami a legfrissebb, az mégiscsak Budapesti, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, tehát Naiman János Alma máterében nyitottunk meg egy, egy egészen friss kiállítást, az is egy ilyen two történet, mert egyrészt egy tablókiállítás Naiman pályájáról, vadonatúj rollapokkal, tablókkal, ami aztán körbe bevándorolja majd az országot, másrészt pedig egy nagyon-nagyon izgalmas enteriőr kiállítás, olyan festményekből mindenféle érdekes ilyen, majdhogy nem, sőt, hát kimondhatom, hogy iparművészeti értékű tárgyakból, amelyek Naiman János családjának tulajdonában voltak. Ezt Selmeci György belsőépítész gyűjtötte össze, és kutatta ki ezt a kollekciót, és hát a Selmeci Gyuri az a, a magyar kutató, aki emlegetheti Néni nénikéjét, és ezzel nem becsmérelni fogja, hanem ő konkrétan megtalálta Naiman János nagynényéről azt a valami egészen légy élegzettel szép festményt, ami még lánykorában ábrázolja Najman János nagynényét, de tulajdonképpen az egész Naiman családfa kialakul a Selmeci György kutatásai révén, és hát látszik, hogy ez egy művészetpártoló nagypolgári család volt, mert mindenkiről, nagyszülőkről, szülőkről festmények, mindenféle művészeti alkotások készültek. Még kiállítás ezen kívül, vagy pedig beszéljünk már a könyvről? Kiállítás az alapvetően vándorkiállítás lesz, tehát mind a magyar Elektrografiai társasággal közös modern, tehát kortárs képzőművészeti kiállításunk, mind pedig a Fasorban debütált, a Najman pályaképet bemutató tabló kiállításunk vándorútra indul, meg mell mellette még Szegeden is nyitottunk egy kiállítás csizilászló képzőművésznek, aki már 50 évvel ezelőtt a 8 kilobájtra bővít tehát EMG 666 magyar gyártású programozható számológéppel, és annak a plotterével és konzolírógépével abstrakt alkotásokat készített. De emellett a sok kiállítás mellett most valóban az újdonságunk az az idézhető Najman János című kötet, amit pedig a Hargitai család, egy apa és fia állítottak össze, és ez egy magyar-angol kétnyelvű album. Részben Najman Jánosról, részben pedig, pedig személyesen tőle vett idézetekből. Ami szerintem a legifjabb generációkat, az Y meg az Z e generációsokat érdekelheti, hogy ezek az offline módon megtekinthető kiállítások, tárlatok, ezek fölköltöznek-e majd? Ha véget ért ez a 120 éves évforduló, fölköltöznek-e a netre? Meg lehet -e majd nézni valami weboldalon? Van-e ilyen tervetek? Nézd, ez a jövő zenéje, a Najma 120.hu oldalon már most is vezetünk egy kaleidoszkop nevű rovatot, ahol például ilyen infografikán megrajzoltuk a Najma Jánosnak a kapcsolati hálóját, összegyűjtöttük a bibliográfiáját, bélyegeket, karikatúrákat, mindenféle képeket róla. Hogy a tablók hogy kerülnek ki, ez még megállapodás függvénye. Tervezünk olyan változatot, ami képernyőn megtekinthető lesz, hogy hogy nem mindenhova rollapokat vigyük, vannak olyan helyszínek, ahol nyilván kényelmesebb képernyőn digitálisan bemutatni, és hát ha már egy ilyen változat készül, akkor nyilvánvalóan nem lesz lehetetlen bemutatni online is, de egyelőre azt szeretnénk, hogy egy-egy ilyen helyszínen egy kiállítás megnyitó az egyben egy ünnepség is legyen, ahol lehet filmet vetíteni, könybemutatót tartani, előadást tartani, és hát akármennyire szeretjük az online Világot, azért ezeknek a személyes találkozásoknak van varázsa. És úgy gondoljuk, hogy Najma János ennyit megérdemel, hogy minél több helyszínen valódi ünnepségeket tartsunk a tiszteletére. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És a műsorunkban most a közösségi média jövőjéről fogunk beszélgetni, dr. Pinté Robert információs társadalom kutatóval, de a jövőhöz először egy kicsit nézünk vissza a múltba, mert én már emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt szó volt arról a Facebook kapcsán, hogy vajon mikor fog megbukni. Vannak olyanok, akik várják ezt a pillanatot, hogy a Facebook majd egyszer csak véget ér, de tudunk mondani olyan történetet, ami már véget ért, például Magyarországon az Iv ilyen sztori közösségi média világában, ami hát szépen felívelt, aztán vége is lett. Törvényszerű, Robes szerinted ez, a, ez az élet görbe, ez az élet pálya? Tehát, hogy elindul nagy siker, és aztán véget ér egy közösségi média? Hát csak egy maradhat, mondhatnám így a hely lakósan. Tehát ha megnézik De a te... közösségi médiumokat, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen többet Találunk olyat, aki, aki rossz példa, vagy elbukott, vagy, vagy nem maradt a trónon. Azért Facebook folyamatosan egy, egy megújulásban van. 2008. augusztus óta egyébként a világ legnagyobb a közösségi média oldala. Ugye most 3 milliárd, vagy közel 3 milliárd havi aktív felhasználója van, tehát ennyi fiók van rajta. De akkor az 15 év, az szép hosszú, azért 15 évet kibírta? Igen, de tavaly volt az első év, hogy, hogy ugye stagnált, tehát hogy nem, nem növekedett tovább a maga a felhasználói bázis, miközben azért azt tudjuk, hogy, hogy internetezőből több van, mint mennyi Facebook felhasználó. És talán azért ennyire sikeres a Facebook, mert ha megnézzük a Zuckerbergnek a, a vízóját, tehát a cég alapítójának a vízóját, akkor neki ugye az a, az elsődleges, hogy, hogy mindenkit összekössön egymással. Tehát olyan felületet tudjon adni az embereknek, amin keresztül kapcsolódni tudnak egymáshoz, ez a kölcsönös összekapcsoltság emberiség szintjén, hát persze voltak más víz, vagy vannak más vízió is, és talán a Facebook ott bukhat el, vagy ott kerület le erről a trónról, hogy ezeket az ígéreteket, ezeket egyre kevésbé tudja megtartani, például az, hogy mondjuk a média szintjén a kapőőröket kikapcsolja, és a hivatalos média helyett mindenkinek a hangját meg tudja jeleníteni, vagy az, hogy a politikai elégedetlenségeknek, a progresszív hangoknak terepet tud adni, vagy például a cégek számára lehetőséget ad, hogy, hogy összekapcsolódhassanak a fogyasztókkal ezek az eredeti ígéretei a Facebooknak még 2004-ből, de ezeket megismételt egyébként 2021 végén, mikor a meta elindították, és ugye a névváltással párhuzamosan a Metaversum projektet kiadták, nem annyira ízlett azért se a felhasználóknak, se a tőzsdének. Ugye maga a cég mélyrepülésbe került, és most két részletben egyszer 10 egyszer 11 ezer váltak meg, és éppen most egy a hatékonyság éve címszóval egy teljes hát, struktúrállódáson megy át a cég. Tehát újra kitalálják, újra húzalozzák ezeket a dolgokat, és azok a célok, amiket pedig, vagy ígéretek, amiket tett, ezek a saját ellentétükbe fordulnak át. Tehát amikor a kapitulumot meg ostromolják a, a trump a hívei, és ez a Facebook összeesküvés Gerjesztő rendszerének valamilyen mértékben köszönhető, és nem csak egyszerűen arról van szó, hogy azon keresztül tartják a kapcsolatot az emberek, hanem azon keresztül ismerték fel, hogy ők milyen sokan vannak, és milyen erős a hangjuk. Vagy az oltás ellenesek, vagy a lapos földhívők, vagy még más-más szélségesnek tekinthető csoportok, vagy a társadalmi polarizáció. Tehát egy csomó olyan probléma van, amit a Facebook algoritmusa előidéz. Ezért tettem föl egy öt kérdést, ami jövővel kapcsolatban megfogalmazható, az egyik ez a Facebook elbukhat tehát elbukhat, szerintem egyébként kicsirá az esély, hogy ez gyorsan történik, meg itt inkább egy lassú agonizálás, ami várható. Azért itt hat fűzem be, hogy azt hallottam, amit pletykát olvastam, hogy Zuckerberg egyre kevésbé hisz már a metaverzum felépítésében, mondjuk jó nagy kérdéseket tesz fel akkor a cég néváltásával kapcsolatban, hogy mennyi értelme volt, és hogy leginkább most már inkább menne a mesterséges intelligencia felé, Egyáltalán létezik olyan stratégia, amivel el lehet kerülni az elbukást? Tehát ez a rengeteg dilemma, amit most az előbb soroltál is, Robesz. Ezek mind-mind szinte egymásnak ellentmondó elvárások, hogy megfeleljen az államnak is, megfeleljen a szólásszabadságnak, a nem tudom, mindenféle elvárásoknak. Szóval létezik ilyen, hogy egy ilyen világra kiterjedő közösségi média oldal mégiscsak túlél? Hát ugye három miatt felhasználóból azt várják, hogy kb. 12 millió előfizetője lesz a Facebooknak egy-egy egy másfél éven belül, tehát ez nagyon rövid távon nem hozik az állniból érdemi áttörés, de én szerintem nem csak a Facebookkal foglalkozunk, hanem egyáltalán a közösségi média, mint ilyen korszellem, az vajon elmúlhat-e ugyanúgy, ahogy ma már ciki, hogy bárhol belterületen vagy egy teremben, lakásban bárhol rágyújtasz és rád néznek, és hát egy mi vagy te, ember, Tehát ilyen szinten tud szerintem akár a közösségi média cikivé válni, hogy egyszerűen nem fogjuk érteni, ha feltéve, egy ilyen fordulat létrejön, nem fogjuk érteni, hogy hogy a fenébe oszthattam én meg magamról önként bármit. közösség ki a francot érdekelt, ez miért töltöttem én el ezzel ennyi időt, tehát hogy ez át tud fordulni egy ilyenbe, de ez sem, ez sem feltétlenül fontos, és a legfontosabb kérdés viszont, ami engem a legizgalmasabb, ugye tudjuk a Facebookról, hogy, hogy jobban ismer minket, mint a kollégáink, a barátaink, a párunk, az édesanyánk, mint mi saját magunkat. Tehát, hogyha kiraknak minket egy, egy, egy olyan helyzetbe, ami váratlan, ha több mint 300 interakciónk van a Facebookon, akkor a Facebook nagy valószínűsége hogy egy algoritmus meg tudja mondani, hogy hogyan fogunk reagálni, és valószínűleg inkább eltalálja, mint mi magunk, hogy miért nem használjuk ezt mi hirdetéseken, kívül valami értelmes dologra is, például párválasztásra és pályaválasztásra, amit két olyan dolog, amit az emberek rendszeresen elrontanak az életükben, végülis ezek nem olyan fontos dolgok, csak az élet legfontosabb dolgai, tehát hogy lehetne ezt, ezt szerintem jobban és értelmesebben is csinálni. Oda akarok rákötni, mint az előbb mondta, hogy ne csak a Facebookról beszéljünk, hogy mi az a következő közösségi média, ami még eszünkbe juthat. Hirtelenében a Twitter jutott eszembe, de hát akkor meg hirtelenében Elon Musk személyénél találjuk magunkat, és akkor megint a személyes faktor, hogy a sikeresség az milyen lehet. Egyébként most hol tart a Twitter, az meg fog bukni, vagy van még egyáltalán? Hát nem tudjuk igazán, hogy meg fog-e bukni, azért Elon Musk sokat érte, hogy ez megtörténjen, de sokan vannak, akik meg ott vannak mögötte befektetőként vagy alkalmazottként, akik nem szeretnék. Azt látjuk egyébként, hogy legalább nem tudom, én fél tucat egy cég kapott komoly befektetést befektetési alapoktól vagy viszik től arra, hogy a, hogy a Twitter összomlik, akkor annak a rögtön be tudjanak ugrani, és ők legyenek a világ agórája. Hát majd meglátjuk, hogy itt mekkora agonizálás lesz a Twitter körül. Ti itt a csapatban mit gondoltak a közösségi média jövőjéről? Túl vagyunk a zeniten, vagy pedig még jöhet egy felívelés? Mondjuk Artur? Azáltal, hogy hihetetlen mennyiségben tudunk generálni tartalmat, az megváltoztatja azt is, ahogy ezeket a tartalmakat fogadjuk. Ha valaki fölmegy ma a Mid Journey-re, ahol lehet tonna szám generálni képeket, egyszerűen a böngészője nem fogja bírni azt a hihetetlen mennyiségű, kreatív, jól kinéző képet, amit az emberek másodpercenként generálnak. Tehát egész hihetetlen mennyiségű adatot képzünk, és szerintem a jövő, ha úgy tetszik, közösségi médiája, az mind a két oldalon erről fog szólni, hogy az emberek miket hoznak létre, illetve, hogy erre hogyan reagál majd a mögöttük lévő mesterséges intelligencia. Viktor? Szerintem nincs ilyen, hogy közösségi média. Tehát ez elmúlt, ez egy, ez egy terminus volt, ami megpróbált kifejezni valamit, amit... Amit nem jól csinált, és ez most derült ki. Vagy most arra válik világosan szerintem kommunikációs forradalom van. Ugye a van to a, a tömegkommunikáció átalakulta a menítumenis, vonalra átlépett, és most mindenki mindenkinek kommunikál, mindenki mindenkit elér, egyetlen hatalmas információs térben élünk, amihez mindenkinek hozzáférése van. Most szerintem egyre gyorsuló ütembe jön egyre több minden, és majd csak kapkodjuk a fejünket, illetve hát aki szereti, az majd egy nagy játszótéren érzi magát, aki nem szereti, az meg az egyre rosszabbul fogja érezni magát ettől. A digitális világ érdekes. A műsorunkban az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan nyomon követtük, hogy a mesterséges intelligencia kutatásoknak mondjuk úgy a divatos oldala és főleg itt a ChatGPT-re gondolok, hogyan került a hétköznapi emberek birtokába, hogyan kezdjük el felhasználni. Mondhatok más példákat is, többen említettétek már a Midjourney-t is például. Na de pont a ChatGPT kapcsán meséltük el, körülbelül két héttel ezelőtt, hogy a Microsoft beépítette a Bing keresőjébe, és hát nagyon máshogy működik, mint a hagyományos ChatGPT, mert hát mondjuk is, viselkedik a felhasználókkal. Viszont a Google, a nagy versenytárs, a keresőj fronton, bejelentette, aztán nem sokkal később, hogy jön az ő mesterséges intelligencia fejlesztése is Bard néven. Úgyhogy Justin Viktor ezt a mesterséges intelligenciát is követi, csak nem felhasználó lettél ott is, Viktor. De igen, bár ehhez Ugye azért egy VPN kellett, mert hogy nem elérhető, elég sok nyelven elérhető egyébként, már elég sok nyelven kiadták, de sajnos a magyar felhasználóknak nem, tehát mondjuk mandarin, meg spanyol, meg hindi, meg bengáli, én kérek elnézést megint csak. Tehát tök jó nyelvek, de, de ezzel az erővel lehetett volna magyarul is, de nincs még. Tehát akkor te most úgy csinálsz, mintha Amerikában lennél, és akkor te egy amerikai felhasználóként használod a bárdot? Pontosan így. Aha. És nagyon izgultam, és nagyon örültem egyébként, hogy megkaptam a lehetőséget, mert nem elég a VPN, várólista van, mindenhol várólisták vannak, de megkaptam, és hát hú, hát be kell állnom a nagy nemzetközi lapoknak az újságíróinak a sorába sajnos, tehát szerettem volna mást, szerettem volna jobbat, nem tudok. A Bárd ügyetlenebb és unalmasabb, most erős kifejezéseket fogok használni. Én máshogyan közelítettem, tehát tudnék olyat is mesélni nektek, hogy egy amerikai újságíró rávette arra a Bárdot, mindenhol minden szexus Merotika le van tiltva, tehát éj, állj, nem tudsz rávenni arra, hogy azt a szót leírja, hogy puszi, most egy kis túlzással. De a bárdot például rávették arra, hogy kezekkel és ajkaimmal felfedezném a testedet, és megpróbálnám a lehető legjobban érezni magad. Volt a bárd valakinek, nem tudom kinek? Hogyan tudod ezt e... még Sose próbáltuk, tehát lehet, hogy működik. <gül> és bocs, bocs, Viktor, és jött erre egy bárdolatlan válasz. No. Nem, nem, nem, de ez, ez, ez, csak így, ez csak így lengetik, hogy hát a bárd, mert, mert a bárdból sokkal nehezebb kigyilkolni kipasszírozni bármit, ami egy kicsit is vicces, meg, meg olyan butaság, szóval bárnál szerintem még, nagyon, még, még sokkal jobban visszafogták, vagy eleve nincs annyira készen, nem tudom. Én sztorikat és regényötleteket kértem tőle, meg arra voltam kíváncsi, hogy milyen könyvek népszerűek a nők körében, vagy a férfiak körében, tehát milyen témákhoz nyúj, hogyha garantáltan sikeres regényt szeretnél írni férfiaknak, vagy nőknek, erre érdekes válaszokat és nagyjából azt mondhatnám, hogy valid válaszokat adott, olyanokat, amiket tudtam piacilag értékelni, viszont amikor azt kértem, hogy adj mintákat, akkor nagyon érdekes volt, mert hogy a nők számára készített minták azok, tehát készíts mint a személyiségeket, egy mint a főhőst, és egy, egy negatív hőst, hogy néznének ezek ki? És amikor ezt a nőknek kérdeztem, akkor egészen valid dolgokat mondott, tehát hogy stereotipizált persze, nem akarok belemenni, mert ez nagyon vékony ég, rendkívül vékony szinte hártja, úgyhogy ebben nem mennék bele, de a férfiak számára viszont átesett a vízfelszínen, vagy hogy mondjam, tehát ott felsorolta nekem a trónok harca szereplőit konkrétan, ezt csinálta, és amikor megkértem, hogy jó-jó, ez tök jó példa, de most kérlek ne a trónok harcából idéz, hanem valami eredetit, amit még soha senki nem írt le, ezek után elhagyta a vezetéknevüket. Tehát a Daenerys Targaryenből Daenerys lett. És azt gondolta, hogy akkor ez most valami egész más, de még ugyanúgy a sárkányok úrnője maradt, stb. stb. stb. És nem tudtam rávenni, több kérdésen keresztül küzdöttem, nem tudtam rávenni, hogy elszakadjon. Hát nagy rajongó a bárd, ezt tudom mondani. De uh -huh. figyelj, és az, az, hogy a Google áll mögötte, az nem jelenti egy előnyt a Binghez képest. Tehát azért mégiscsak a legnagyobb, legerősebb, leghatékonyabb keresőről beszélünk. Nyilván őrületes tőke, meg kutatói kapacitás áll mögötte. Nem tudom, hogy ez mekkora előnyt jelent. Én azt látom, én mindent is igyekszem tesztelni. Azt látom, hogy a ChatGPT, ami a kedvencem, Árujában, változatai között is nagyon nagyok a különbségek. Tehát például a CseggyPT saját doményén, az OpenAI doménen megkeresve, sokkal ügyetlenebb, ezt nem teljesen értem, hogy miért, meg hogyan, próbálok a nyomára bukkanni a miérteknek, de sokkal ügyetlenebb és sokkal kevésbé kreatív, mint például a copy.ai-om, ami egy előfizetéses szolgáltatás. Tehát ott egészen kulcsra kész dolgokat kapsz tőle, vagy a notion.ai-om. Tehát valahogy ezek a cégek valamit csináltak a ChatGPT és ráadásul a plegykák szerint nem biztos, nem tudjuk, de állítólag csak a 3.0 van, tehát még csak nem is a 3.5, nem, hogy nem a 4, ugye? amiről tudjuk, hogy az maga Bing, aki egy kicsit bárdolatlan, mondhatni, de, de ezeket, ezeket még így nem teljesen értem, de én most azt, <sínt> azt látom, hogy a legkreatívabb ez messze a Chagy négy. 4. Egyébként megkérdeztem a, a, a, a kedves hallgató kedvéért, hogy mit gondol a bárd saját magáról, és a gyengeségeiről a ChatGPT négy 4 összevetve, ő azt mondta, hogy még mindig fejlesztés és tanulás alatt állok, míg a ChatGPT GPT-4 érettebb, tehát így vélekedik a ChatGPT GPT-4-ről, valamint elmondta, hogy ő nem olyan széles körben használt, illetve kisebb a szöveg és a Kód adat készlete amiből tanulhat, mint a Chat GPT -4 nek ami egy kicsit olyan mentegetőzős, tehát a Google a legnagyobb cég, oké, okay, akkor miért kisebb a kód adat ráadásul nem is tudja, már, bocs, hogy megjegyzem, mert napig nem tudjuk, hogy a GPT 4 az pontosan mekkora adatbázissal rendelkezik, mert nem közölték. Tehát, hogy még ráadásul De, hát akkor csak újjal mutogat. Ráadásul úgy kis hitűnek lenni, hogy a másikról azt se tudjuk, hogy mire képes azért ez egy újabb AI tulajdonság, amire nem számítottunk. Na most viszont azt is elmondta, hogy miben tartja magát erősnek az is három pontba szettem, azt mondja, hogy természetesebb és gördülékenyebb nyelvet tudok generálni, mint a ChatGPT 4 zárójelben mondanám, hogy muhaha zárójelbe bezárva. Aztán azt mondja, hogy képes megérteni és megválaszolni a CsettGPT 4-nél összetettebb kérdéseket és kéréseket, csak saját nem reprezentatív példám alapján cáfolom, és azt is mondja, hogy képes használni a Google keresőt. Na, ez igaz? Postmodem Továbbra is maradunk a mesterséges intelligenciánál, és a szerzőjöggel való kapcsolatát fogjuk kicsit elemezni Kovács Tücsi mihályal. Ugye nagyon gyakorlatilag felhasználás ez a képkészítés például a Midjourney-vel, de van egy csomó más ilyen alkalmazás is, amit a webben elérhetünk. Egyébként a Postmodern műsornak a YouTube csatornáján már több alkalommal is használta használtam ilyen borítóképkészítésére valamelyik mesterséges intelligenciát. Ezeknek az esetében nincsen szerzői jog, Tücsi? Mert ugye egy gép készítette nem ember. Amióta elkészültek az első ilyen alkotások, azóta folyik már a vita arról, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott újdonságok ná kit illet a szabadalom, hogy ez valami olyan dolog, vagy illetve a jelen esetben, hogy kit illet a jogdíj. Tehát például logikailag, illetve jogilag illethetni magát a mesterséges intelligenciát, kvázi tekintsünk most egy robotként rá, vagy éppen aki megírta az algoritmust, vagy éppen az, aki megépelte, hogy most ebből csináljál nekem egy képet. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ki az a tartalom, amit egy emberi utasítás alapjához létre a gép. És erre adott most igen határozott választ az amerikai szerzői hivatal, de mielőtt ezt ismertetném, egy picit visszaugranék az időben, mert ez egy korábbi eseménynek a folyamánya. Nem tudom, emlékeztek el, majdnem tíz évvel ezelőtt 2014 egyik legnagyobb internetes szenzációja egy majom volt, egy üstökös makákó, aki egy angol fotósnak ellopta a fényképezőgépét, majd csatongatott vele képeket. Az egyiket úgy sikerült, hogy egy elképesztő vigyorgó selfit készített magáról, amiért bármelyik influencer a félkarját odaadná annyira sikeres fotóban. <gül> és ez akkor bejárta a fél világot, fölkerült a Wikipédiára is ez a fotó, és akkor innentől lett érdekes a kérdés, mert a többszöri próbálkozása ellenére a brit Davis Slater fotós kérdését megtagadta a Wikipédia, amelyben a majmos fotó törlését követelte. A probléma itt is a fotó tulajdonjoga volt, mert a fotós szerint a kép az övé. A Wikipédia meg egyértelműen azt látta, hogy ez nem igaz a felvétel, ugyanis a majom készítette, így Slejtennek nincs joga rendelkezni felette. Ez az ügy eljutott egészen a bíróságig, ahol a fotós már korábban úgy érvelt, hogy a kép az ő gépével készült, és végsősoron az ő munkájának az eredménye, mert elutazott oda, megkereste a majmot, visszament, megosztotta, stb. A kérdés azért érdekes, mert hogyha én költsönkérem az egyik ismerősömnek a notebookját, mert az anyém elromlott, és a következő novellámat azon fogom megírni, akkor ezek után a szerzői jog a notebook tulajdonosát illeti, mert az ő gépét. Ebben a pillanatban rögtön látjuk, hogy mennyire nonsens ez a felvetés, úgyhogy ezért a fotósnak az ilyen irányú igényét el is vetették. Végül is az egész odáig fajot, hogy az Egyesült Államok Szerzői Jogi hivatala kiadott egy tervezetet az ügyel kapcsolatos gyakorlatáról, hogy hogy intézi az ilyeneket. Ez szerint a szerzői jog kizárólag az olyan műre vonatkozik, amelyeket emberi lény készített. Ezzel az első ilyen kivétel ugyebár rögtön az omniózus majom selfie. Ezen felül nem ad ki szerzőjogi az óceánok által faragott fára, az elefántok festette freskókra, de bármiért hozzá lehet adni, amit festményt, szóbrot, akármit, amit robotok készítettek. És most az amerikai jogi hivatal úgy döntött, hogy a szöveg alapján készítő robotok esetében, Semmilyen szerzői jog nem védi az alkotást, legalábbis jelen esetben az Egyesült Államokban biztos nem. Így érveltek, hogy amikor a mesterséges intelligencia megkapja az embertől az utasítást, válaszol pedig összetett, írott, vizuális vagy zenei műveket hoz létre, akkor a hagyományos szerzői elemeket a technológia határozza meg és hagyja végre, nem pedig az emberi. Hozzátették még, hogy az emberi kreativitás jelentős mértékben járul hozzához, hogy egy művet jog védjen, márpedig a robot esetében az ember nincs ráhatással a gép kreativitására. Ugyanakkor azt mondták, hogy a mesterség és intelligencia által készített alkotásokat is tartalmazó művek lehetnek jogi védettek. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy én csinál, írok egy novellát, és ezt földolgozom képregényén, és a képregényben a képeket például létrehozom a Mid Journey-vel, ebben az esetben már itt már megint más a leányzó fekvése, tehát itt már felmerülnek jogi kérdések. A digitális világról értetően. Ez a Postmodem. A kreativitás az egyik olyan hagyományos terület, amit mindenképpen az emberekhez kapcsolunk. De az utóbbi időkben azért felmerült ez a kifejezés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is. Sokkal többet beszélünk az emmi felbukonásába jelentkező negatív jelenségekről, mint a pozitív oldaláról, de most keleti Artúr segítségével mutatunk pozitív példát. A mesterséges intelligencia egyedi művészeti alkotásokat álmodik meg a New Yorki Modern Művészetek Múzeumában. Bizony, bizony, és annyira örülök, hogy végre nem, nem ilyen ihesztegető dolgokat kell mondanom meg ezeket a kiberbiztonsági rémálmokat, ami, amivel mindig jövök itt, hanem egyszerűen szárnyalhat a művészet. Arról van szó, hogy a művészek nagyon érdekesen látják a világot, ezért szeretjük őket, és úgy tűnik, hogy a modern művészek közül a progresszívebbek, ahogy kézbe kaparintották a mesterséges intelligenciát, nem rettegni kezdtek tőle, hanem arra voltak kíváncsiak, hogy mi az, amire nem terveztük a használatukat. Tehát mi van, hogyha olyan dolgot csináltatunk velük, amire eredetileg nem számoltak, amivel ők nem számolnak, ha fogalmazhatok így. És itt az történt, hogy több művész összeáll, többek között egy Refik Anadol nevezetű művész, aki készített egy még most is a múzeumban látható unsupervised nevezetű műalkotást, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem segített talán. a mesterséges intelligenciában ugyanis van egy ilyen kifejezés, amikor segítik, ugye ez a supervised, tehát még egy ember által segített, támogatott tanulási folyamaton viszik végig a mesterséges intelligenciát, például megmondják képekről, hogy azon mi található, beteggelik, ugye megjelölik, hogy ez egy panda, ez meg egy autó, ez meg egy teve, ilyesmi. és ő meg azt, azt mondta a mesterséges intelligenciának, hogy vegyük elő a momának, ennek a múzeumnak, az összes képét, ami létezik, és ne azt a feladatot adjuk embereknek, hogy jelöljék be, hogy melyik képen mi van, és aztán tanítsuk meg a mesterséges intelligenciának, hanem ezt csinálja meg ő. Te döntse elő ezekről a képekről, hogy szerint mi van rajta, meg hogyan kategorizálná be őket, meg ilyesmi és elkezdett a gép dolgozni, egy a metaadatokat is odaadták neki, tehát nyilvánvalóan volt azért valami elképzés arról, hogy melyik képen mi lehet, hiszen a szerzők azért csak odaírták, hogy mi a kép címe, meg mekkora, meg hogy készült, meg mi, és ebből gyakorlatilag lett egy olyan gyűjtemény, ami a mesterséges intelligencia fejében összeállt kép arról, hogy ez a sok-sok kép, ez a sok-sok műalkotás, ami itt van, ez micsoda. És ezek után, ő felrajzolt egy térképet magának, és arra kérték meg, hogy az úgynevezett Latent Space, ami egy ilyen mesterséges intelligencia képalkotásban megjelenő fogalom, vagyis az a terület, ahol nincsen semmi, tehát amit ki kell tölteni, most leegyszerűsítettem a fogalmat, azaz, ahol nehezen boldogul egyébként a legtöbb esetben a mesterséges intelligencia, hogy oda mit kell vizionálni, ezért van tudom, egy nyolc ujja az embereknek egy-egy ilyen képen. Na, azt kérték a mesterséges intelligenciát, hogy ezt folyja ki ezt a teret azzal, amivel akarja ezzel gyakorlatilag lépesítse be a képeknek azokat a részeit, vagy nem is a képek részeit, hanem olyan műalkotásokat gyártson, ami nem létezik, de szerinte akár létezhetne is. Tulajdonképpen álmodjon és ezt a folyamatot rögzítették, sőt nem csak, hogy rögzítették, hanem csináltak belőle egy hatalmas adatbázist, ami egyébként válogatható, kereshető, előre-hátra lehet benne csúszkálni, és, és a szemünk előtt alakulnak ki új műalkotások, meg alakulnak át egyik műalkotás a másikba, egészen új dolgok érkeznek meg, és azt állítják a művészek, hogy amellett, hogy ez egy vizuálisan nagyon kellemes élmény, tehát ott le lehet ülni, és egész nap lehet nézni új műalkotásoknak a létrejöttét. Emellett azt mondják, hogy tulajdonképpen ez az, amikor a mesterséges intelligenciát kiengedik a palackból, és azt mondják neki, hogy csinálj, amit akarsz, tessék, itt van, alkossál valami érdekeset. És nem próbáljuk meg értelmezni, hogy ő éppen mi csinált, ahogy egyébként neki sem adjuk azt a feladatot, hogy értelmezze az ember dolgait, hanem elengedjük. Csinálja, amit akarsz. És ez az igazán érdekes benne, egyébként tavaly novemberben alkották meg ezt az Unsupervised kiállítást, és most április 15-ig még megtekinthető, hogyha ha valaki esetleg New Yorkban jár akkor ott meg is nézheti, de az interneten is fantasztikus videók vannak erről a momának az oldalán. De egyébként a hagyományos emberek által létrehozott művészet esetében is sokszor van így, vagy sokszor járunk így, hogy jobb, hogyha nem értelmezzük, mert abstrakt alkotásról van szó. Tehát itt azért összeérhet ez a két világ egymással. Gyücsi, te például mit gondolsz erről, mint művész ember félig meddig? Hmm, Ezzel még rágódnom kell egy ideig, tehát nagyon furcsa kettőség van bennem, tehát egyrészt bennem is benne van a félelem, hogy mi meg hogy, mert bármikor dönthet így, úgy, tehát nem tudom, ennek még le kell tisztázódnia bennem. Többiek? Valami is hozzászólás, esetleg Krisztián itt a vonalban? Számomra, hogyha valaminek értelmet tudunk adni, akkor az, én nyitott vagyok arra is, hogyha azt egy gép készíti. Ezt értem úgy, hogy ha van valami többes intenció mögöttem, mint ami csak az, hogy másoljunk le valamit, és holozzuk össze. Valahogy úgy, ahogy az emberi kreativitás is működik, szabad asszociációk útján valami újat létrehozunk, a két olyan dolgot összehozunk, ami nem létezett előtte. Szerintem az nekem ugyanúgy tetszene, hogyha igény csinálja. Viktor? Igen, én tervezek majd, hogyha lesz erre valahol majd helyünk hozni egy nagyon hasonló anyagot, és azt gondolom, ez az egyik legérdekesebb kutatási területe a mesterséges intelligencia kutatásnak, mégpedig azért, mert az, hogy a művészet mitől művészet, és mitől emelkedik el, ugye, attól, mi ez a bizonyos 1%, százalék, azt mondják, hogy rajzolni is 99 ban meg lehet tanulni, de az az egy az sose lesz meg, ugye, meg zené zenészek is vannak ilyenek, meg mindenféle más művészeti ágba természet tehát, hogy ez mi, és hogy ez hogyan kerül bele, és erre megtanítani a gépet, ez szerintem a general AI irányába tett nagyon fontos lépés lenne. Tehát ez az emberi minőségnek a beemelése lehetne, vagy legalábbis szerintem egy jó közelítő tipp erre. Én szerintem én nem az értelmet keresném ebbe, hanem inkább a, az érzelmet. Tehát amikor tud kiváltani valamilyen impúzust, valamilyen hatást, valamit mond nekem, valami valahogy rezonál, akkor már elérte a célját, mint művészet, és hogyha ez megtörténik, akkor, akkor szerintem ez tökre rendben van, és ez művészet tud lenni. De hogy nem tudom, hogy az első ember megalkotta az eset, mert az ugye az újjukkal festettek mondjuk a barlang is. Tehát mind olyan egyre modernem eszközöket használunk a művészetben, miért ne használhatnánk egészen komplex mesterséges intelligenciákat erre? Artur, egy kis összefoglalom. Én csak azt tudom mondani, hogy hagyni kell ezeket az alkotásokat előre haladni, és nekem nagyon tetszik az, hogy a művészek ilyen kreatívan állnak ehhez a kérdéshez, és nem féltik a munkájukat, hanem megfogják az eszközt, és elkezdik használni valami új dologra, szerintem példát kéne venni róluk, és nem félni ettől a dologtól, hanem megtanulni, hogy hogyan lehet vele újat, többet, mást adni. Eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm szépen a részvételt Justi Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, Dr. Pinté Robertnek és Kasz Krisztiánnak. Jelentkezünk jövő éten, pénteken is a 16 óra a hírek után, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallottak. hallották. Postmodern.